Igen, igen, a Jó, nehezben, akkor üdvözlök mindenkit a tizedik, ugye, tizedik Peternikognisan felolvasáson. Egyre kevesebben vagyunk, a hajón már régen elfolyott a víz, de mi kitartunk hát, ha meglátjuk a szárazföldet, legalábbis a könyv végéig elérünk. És akkor folytassuk ott, hogy Godzilla. Godzilla, mert egy Japánban szereplő, vagy Japánban játszódó fejezetben mindenképpen meg kell valakinek említeni a Godzillát. Vannak Igen. még egyébként ilyen kötelező pontok. Uh -huh. De ide, hát igazából. és a. Tényleg Szózunk úgy meggyógyítva az a Godzilla, uh -huh. hogy, hogy ott legyen. Uh -huh. uh, ami persze érdekes, hogy itt be téved, uh, kész a. Hoppá, emberünk jött a lámpás negyedbe. Hello, hello! És, és igazából egy ilyen nagyon, nagyon kilúgozott, nagyon turista barát, nagyon szép képet kapunk róla. Ha jártak ezetekben a Jake adelstein a Tokyo Vice-a, akkor ott Te, ennek, a, ennek a városrésznek a, a hátoldalát is meg lehet nézni. Nem, nem annyira csinos neonfényben és uh, sisakos motorosokban topzódó környék, mint inkább uh, jakuzák és ukrán kurvák uh, Érdekes módon ez így valahogy nem jelenik meg a szövegben. Uh, mindezt úgy, hogy egyébként a, a, az utcára kiövöltő pornó az, az ott van, háttérfestőnek, de ez valahogyan teljesen nem is hogy teljesen oké, okay, hanem hogy egy megjegyzést ér csak. Penat. Pontosan csak elöt Aha. Álmatlan vár. Azt mondja, hogy zene, ének és Godzilla hangerővel bőböltetett szexuális hangefektek. Hát ez érdekes lehet. Azt hiszem a színét is látom annak, ami ott történik. Ez a, ezek azok a neonszínek, ami mondjuk most a Cyberpunk 2077-nek a korai trélerében benne voltak. Tehát amikor így a utca neomban úszik, de mögötte valójában a sár és a kosz. Én igazából nem sár, kosz a, a hajössévekokban. Elé, azt mondják, sikátorokban. Figátorokban ott van a mindenhol. Erről egyébként osztott meg egy nagyon érdekes linket. Hú, ki is volt az Ákos a, a Neorománc Olvasókörcsökökban, uh -huh. hogy a, a cyberpunk az nem tud el, elszabadulni ettől a, a neon színű jövőképtől. Itt a a másik a... ez annyira, annyira rohadtul erős kép lett, hogy... Hogy ez a japán neon fényekben megfotózva, ez, ez egy olyan tartalom, ami a különböző fotós, meg vizuális, meg designer blogokon átlag három havonta lejön, hogy, hú, még valaki megcsinálta azt, hogy körbefotózott éjszak a Tokióban, majd az összes szint lehúzta a narancson és a neon kégen kívül. Hát igen, figyelj, ha most rákeresel arra a Cyberpunk, akkor az első, nem tudom, öt oldalt csak a játék fogja dominálni, természetesen. Viszont a képi világ az pontosan ez. De nézz itt van egy, egy fotóval, HD wallpaper oldalon találtam, nincsenek, meg, hogy ki de, de tudnánk ilyet keresni is, vagy ez úgy nézem, hogy ez nem japán, hanem Korea, de ugyanebben az esztétikában fényképezve. Uh, látszik, hogy, hogy módosítva van Aha, a, a színgörbe, hát ebből úgy kivettek mindent ezen a két színen kívül, hogy legyen és miatt lapos is a kép. Igen. De hogy ezt a jövőt ígérték, ha beledöglök is, így fogom ábrázolni Aha. a világot, az azért erősen ott van ebben. Igen, igen az a érdekes, és mivel hogy legalább annyit készültem a most mint a múlt körül, ezért szívesen kapaszkodom ebbe, az az érdekes, én is beraktam egy linket, az a érdekes ebben, hogy ez valami olyasmi, amiről nem szoktunk beszélni, mert számunkra egyértelmű. Tehát eh, nyilván eh, a tudósok száz eh, 100 vagy ezer év múlva eh, ezt valahogy osztályozni fogják, de nekünk az a cikk, ez a cikk, ez két éves, ugye, amit Alcos berakott, vagy már nem tudom, ez egy régi mm -hmm. már. Ezt emlékszem, hogy olvastam, csak akkor még talán nem is volt, volt csoport, csak nem raktuk be, mert nem emlékszem, de hogy, de hogy a Cyberpunk külsőségeit elemzi, ugye, végig ha esetleg, nem mindegy, mindenki megtalálja a csoportban a linket. Igazából ezek a külsőségek csak utólag tűntek föl természetesen. Tehát amikor, amikor szállós felvadász volt, meg, meg ezek a könyvek megjelentek, meg a klasszikus hacker filmeket néztük, akkor ez tök természetesnek hatott. És ugye a, ennek a színnek a legjobb leírása az emlékeztek a neuroman szerben, amikor bemennek a játékteremben, akkor van. Tehát az az a pont, ahol így legjobban képviselte magát, és én akkor, amikor az a dolog született, akkor 6 éves voltam, de 8-10 éves koromra emlékszem a játéktermekre, és azoknak tényleg ilyen hangulata volt, az volt -e ez a legközelebb. Na most a játéktermek még most is ilyenek, csak most már nem népszerűek. Tehát azt hiszem, Budapesten most már csak retroban van játékterem, Flipper múzum, tehát az át-át uh, skanzenné, annyi, hogy játszható skanzen. Igen. Ami jobb, mint egy játszhatatlan skanzen természetesen. Érdekes volt, hogy volt egy olyan időszak a világedetemnek, amikor a Central kávéház Vizácnak hívták, és tulajdonképpen egy ilyen menő volt. És azokat lenni a jövő pillanatra, de hát nem véletlenül nem az. Tehát ez így elment jobbra. Ha valaki emlékszik a Mamutban, például, vagy a Lurdiházban, házban, ilyen. Tudjátok, amikor ilyen haprasszus automaták voltak kirakva. Ugyanez csak Miskolc plázával, de igen. Igen, igen ez vitte, de aztán ezek is kikoptak. Gyerültem, hogy azok a vasak megvannak még valahol egy aktárban. Ismerek is egy embert, aki szokott ilyenekkel foglalkozni, de annyira eh, nem normális, és akkor most a mondtam, hogy nem érdemes vele gyakorlat találkozni. Na. Uh... Bedobok közben, bocsánat, egy saját fotót, de lehet, hogy egy másikat is. De ezt, a, ezt a kezelést egyébként rá lehet dobni bármelyik másik városra is, uh -huh. meg, meg lehet nézni ezzel a szemmel. A japán idegenségéről szóló filmek, szövegeknek nem ez a, a legjobb módja, azt hiszem. Tehát nem ez a, a láttassunk mindent Neonban, és mondjuk azt, hogy itt van a jövőváros, a jövővilág. Volt egy ilyen időszak a japánnak, tehát, hogy euh, én értem, teljesen értem, mit akarnak. Én, én értem, csak legyen. hogyha most oda mész, akkor most nem ezt kéne látni. Aha. De arról majd eleve lesz szó még később ebben a fejezetben, hogy mit lehet még látni mellette. Uh -huh. Jó, oké. Okay. Az, hogy másikat nem találom, egy japán felirat volt, hogy hívekban, a fogasházban. És ha uh -huh. megfelelő szögből fotóztad, akkor a, atya úristen, mi ez a hihetetlen játékterem? Ez azt jelenti, hogy volt bent kettő darab automata, és egy darab uh -huh. japán neon felirat. Uh -huh. Hogyan lehet bel belső építészettel hazudni kategóriában? Nagyon erős pályázó volt. Uh -huh. Jó. Na menjünk akkor tovább. és ezt, ezt folytatjuk ebben a, a szövegben. Még egy motoros, motorost is behozunk, mert azon lehet, azon lehet csillagtatni a fényt. Uh -huh. Szerintem ezt ez lehet engedni. Ez jó, igen. És végre megtudjuk, hogy mi a bánat az a Bickel. Uh -huh. És behozza azt a, azt a japán márkát, amit valószínűleg egyrészt mindenki ismer, ez a Suntory, uh -huh. akik a világ legjobb háromdíjótós reklámját csinálták azzal, hogy nem is nyomtató maró igazából, hogy Jaj, töké tényleg. tökéletes, tiszta szamurájok leszármazottai által szép, zöld hibátlan levelekről leszedett forrásvízből készült jégkockából kimarnak egy pagodát, majd rátöltenek egy félviszkit. Aha. Egy rendkívül szép tévében leadhatatlan reklámfilm, annyira hosszú, majd mindjárt megkeresem. Aha, is. E, másrészt pedig pedig behozza azt a, azt a jogosan furcsálható dolgot, hogy a japán reklám. Tehát, hogy amikor ez a szöveg születik, akkor akkor nálunk talán még az nem volt meg, hogy hozzunk ide egy, hát valamennyire még ismert külföldi embert, aki belemondja a képernyőben nagyon rossz falatikusan megtanult japánul, hogy a legjobb a Honda motorolaj, vagy így a és reggeli jakortat. Azóta egyébként ezt a Hell honosította, ahol a szép csillogófejű. Ott a videó, Igen. köszönöm szépen. Ö, Gyermekkorunk akciósztárja a kezében egy olcsó magyar energiai uh -huh. És minden Istenemelte óriás plakáton, Bruce Willis van. A japán reklám, hogyha fel, rákerestek a, a YouTube-on, akkor az ennél még egy furcsabb. A... Bár nem biztos, tulajdonképpen. Oda viszünk valakit, aki elmondja, hogy jó a termék. Ugyanaz, bocsánat. Uh, ez van egy nagyon fontos történet, ami nem tudom, hogy mindenki számára egyértelmű -e. De hogy azt tudjátok, hogy ki az a színész, akinek a lehető legnagyobb renoméje van Japánban jelenleg is. Nyugatit kell mondani? Hát igen, igen. Ugye direkt nem mondtam, hogy keleti vagy nyugati. Hát megmondom őszintén, hogy keleti színész keveset ismerek Tekes Kitánon kívül, talán, Toshiro Mifunén. Toshiro mifune lett volna másik. Igen, igen, a másik. De hogy van egy nyugati színész, aki hát valami legendás, E, e, legendás státuszt élvez. Közben Marvin is megerkezett, és ő hátra tudja. De kicsit sokáig tartott és sikerült ide találnom. Na, ott tartottunk, hogy ki az a színész, aki nyugatról jött, és a japánoknak egy ilyen hiszterikus szeretetét váltja ki, és ugye az a specialitása, hogy gyakorlatilag nem tudsz olyan terméket mondani, amiben ne csináltak volna e, e, hirdetést vele. Hmm, Keanu Reeves. Ő a második, tehát Kianu Reeves ugye a másik nagy kedvenc, mert egy kicsit Ázsia is, és sok japán karaktert játszott emiatt, vagy féljapán karaktert, és ezért egy nagy meccsben van tartva, de nem ő az, még egy kicsit áskálódjunk, válkálódjunk, addig rákeresek. Pierce, Broznan. Mm, nagyon jó irány, de ugye, hogy van advertisement? van. Na nézzük, mit dob ki a történet. Na várjál, játszott egy James Bondot. Uh -huh. Kéne találni egy igazi japán. Az, vagy, a net nem japánul van, viszont ez nagyjából már belövi. Ez talán kínaiul van, de James Bondot nem játszott, a válasz az. Okay, James Bondot nem játszott. Ezzel kiesett egy. Ez az ember ez gyakorlatilag egy nyugati istenként van tisztelve abban az országban. Azért, mert egyszer megtette azt, hogy elment a japán szintre, és egy olyan filmet forgatott, amiben ő egy ilyen igazi bunkó, amerikai, aki megérkezik Japánba, semmilyen tiszteletet nem mutat ez iránt az ország iránt. Majd fokozatosan alkalmazkodik. Munkája révén. Csak nem Bill, Bill Murray. Hát nem Bill Murray. Bill Murray. az, tudjátok, tehát ez klasszikusan kell, hogy egy ilyen igazi Bunko Amerikai legyen. A Bill Murray egy vidám értelmiségi. Egy olyan emberről beszélünk, akinek totál, egy karakterszínész, akinek totálisan megvan alapozva egyik karaktere, ez mindig benne volt, de ebben a filmben tulajdonképpen egy, egy másik karaktert játszik, és mester ilyen. A végén már majdnem, hogy szamurály ruhát ölt, és nem Tom Cruise az, errefelé senki ne tévedjen. Ezt is a Vageszt és legendák is vannak róla, hogy is együtt golfozott, meg mit tudom én, micsoda, ezt mindenhet tudom hinni, mert Marlon Brando nagyon kedves, nagyon kedves, de nem, a választ akkor egy, egy, egy késői filmjével fogom megmutatni, aminek a plakátját teszem be, három. Kettő. Egy, és ott van. Nem már. Igen. Tom Szelekről beszélünk. Ha. A Mr. Baseball című filmjéből jött a dolog. Nem tudom pontosan az a film mikori, de, de Isten státuszt kapott a Mr. Baseball után. Mr. Porsche Ball. 92-es. Hú, az abszolút, abszolút jókor. Mondjuk, ha valaki, uh, akkor ő golf kellett. császárokkal a igen igen, igen, igen, igen, pontosan, ugye a, a, neki ér legtöbbet a labdája. De hogy a, a, a He's the biggest thing to hit Japan since Godzilla, ez a <gül> taglánya a filmnek, és, és a, a Vaguez úgy mesélte, hogy gyakorlatilag nem tudsz olyan terméket, amit ne lehetne eladni Mr. baseball Hát Igen. A, igen, ja, igen hát, ő volt marlboro Man, ugye ez egy fontos szempont. Mm -hmm. És az, az a típusú nyugati ami eh, amit a japánok hihetetlenül irigyelnek, annak egy tökéletes megtestestője, és eh, gyakorlatilag eh, azt mondta a Vagesz, hogy eh, tudjátok mi az a termék amiből a legtöbbet ad elő Japánban. Egyébként a kienó is később beszállt ebbe a hajóba. Hmm. Lazán kapcsolódik a ez. Vízki. Vízki, vízki, vízki. Így van. Tehát, hogy ilyen vacsó, vacsó imidzselt tökéletesen lehet viszkit találni a japároknak, akik borzasztóan szeretik azt az italt. Amúgy, tehát, hogy. A... De, hát akkor ennek ez a, a Lost in Translation, az meg akkor ez parodizálja ki ezek szerint. Részben ezt paradizálja, meg ugye ez, a, e, amit itt is ez a Billy prio eladni a e, nem tudom, mit csinálta a jogurtot, ez, is, ez is ez paradizálja ki, de közben még valami van, ez, ez mindenütt ott van Amerikában, e, vagy Japánban. Eszméletlen sok a, e, kimesélte azt. E, az egyik ismerősöm, hogy e, most a nevenek említése nélkül, ő egy budapesti karókébárban dolgozott. Ő volt a egyik lány, aki ott énekelt, és ilyen már-már kultikus státusza van az európai nőkkel való ilyen flörtölésnek leginkább, tehát semmi nincsen, csak flörtölnek együtt karakéznak, és hogy európai, lehetőleg magas és szőke modellekkel eladni, nagyon jól lehet Japánban. És utána ez a helyzet magas férfiakkal, tehát például a tom szelekkel kiválóan el lehet adni Japánban szinte bármit. Tehát nem csak a Bill Prion meg a szelek megy bele, meg a Kiano Reeves, vagy a Bill Maria is egyébként, hanem Eh, hanem nagyon sokat. Új karrier! Új karrier, te fertő. Kilépsz, a, kilépsz a repülőből, és így oda kiáltod magyarul, hogy gyertek! Valamit eladni! Pertő, remélem, remélem tudod, az egy történet száll a... az izében, a Love actually hogy? Hát a, yeah. én most elmegyek oda, mert ott harapnak a nők a brit akcentrussal. Yeah, yeah, én igen, most igen, elmegyek oda, mert ott harapnak a magas férfiakra. Igen, igen. igen. Jó, közben látom, hogy, eh, hogy Marvin sokáig vadászta a linket. Eh, Kelt, majd tegyünk valamit ennek érdekében. Eh, egyébként a link ugyanaz minden hónapban, Ez minden héten, nem? De marhára átküldtem neked egyébként tegnap a linket. Uh -huh. Nem halljuk, mert le vagy halkítva. Ja, hogy ez nem működött neked. Furcsa, mert azon jöttünk be aztán. Csak erre azt kaptam, hogy the host has another meeting in progress. Ugyanezt kaptam én is. Érdekes. Érdekes. Akkor találtunk egy Zoom hibát, nagyon zsír. Na, ezen még dolgozunk. Jó. kell ízni a saját videó szoftvert. Igen. Ja, mert hogy van egy ismétlődő link is, pillanatban benézek oda. Vajon kettő Zoom-meeting tud egymás mellett menni? Szerintem nem. Nem. Hát akkor csak reméljük a legjobbakat, hogy ott Há. nincsenek emberek. Há. Igen, ez gyanús, hogy kevesen vagyunk, úgyhogy könnyen ott vannak. Facebookra kiraptam a linket Há. egyébként. Aha. hogy tudom leszjönni ennek a linkjét, amiben most vagyunk? Há, megvan, copy link. Dobjuk ki megint azért a biztonság kedvére, van szerbe. Uh, indulás előtt pakoltam ki. Aha. Látom, a -e 747-es. Itt van, valóban. Aha. Jó, hát ennél, ennél többet nem tudunk tenni. Belájkolom, hogy többen lássátok. Jó, na mindegy, lépjünk tovább. Erre most, mostantól akkor figyelünk valamilyen formában. Na, ebből a fejezetből nekem már csak a, a márkák vannak aláhúzva, hogy a kedvenc márkái ugye a a Bikrós reklámozza a Pryon, és a Pokeris Sweat, ugye Pokeris Izottság, és a Karpész Water, ugye a két másik márka, amit említ. Ezek ilyen tényleg ilyen tükörvilágmárkák ebből a szempontból. A Karpész, az úgy néz mint a Turudi, csak, csak víz van benne. Pillanat, ugye dobom be. És hát nyilvánvalóan itt a Gibson csillogtatja a helyi tudását, a Pokeris vet, vagy nem tudom pontosan, hogy hagyják a Döbbenetes az egésznek a kinézete is. Ez ráadásul jól látom vietnámi történet. Ö, aztán igen, de egyébként a kóla is van egy ilyen, tovább kattintottam én is az Aquarius nevű, több piacon bent van Magyarországon valamiért, nem? Itt van, ez itt van, igen, igen. És ami izgalmas, hogy a Wikipedia azt írja, hogy Type sport Drink Aha. Functional Water Juice. Igen. A Functional Szép. Water mint kategória az önmagában nagyon csinos. electrolyte Beverage thailand Thailandban. Tehát, hogy azért így meg egy nanosecutumra, tehát sajnos nincs köztünk élemszervedész, mert Attila, szerintem Kristófot még mindig nem tudta rávenni, hogy vegye részt ezeken a mítégekkel. Igazából de, nem ez... is kérdeztem. Aha, de hogy ez az ő területe, hogy mi lehet az elektrolitbe mivel <gül> Na Az az izotóniás cucc, ami <gül> izé benne vannak mindenféle ilyen nyomelemek meg jönok meg anyámkénye, ami elvileg kell nekünk, hogy működjük. Hát, ezt a dolgot igen. egyébként hívják még esetleg fortified tucnak. Uh -huh. uh, az más. Vitaminokat meg ezt azt raknak még bele. Igen, de az a szétdúsított tej, amit az amerikaiak isznak, és attól lesznek nagyok az uh -huh. összeesküvés elmégetek szerint. Igen, a, az elektro elektrolit az elvileg az ilyen Se, úgy semleges, hogy uh, nem borítja fel a háztartásodat. Tehát, hogyha sima vizet iszol, ugye, akkor ott még ennek kell jó kis húslevest, vagy valamit, meg gyümölcsöket. Ah. Ellenben a, a Fortified szó már egy helyen szembe jött ma pont, amikor a kezdtem el, utána nem aztán nem arra mentünk el. Mert az, az önmagában érdekes, és a, a regényben is bukkan ez a, a japánok ha valamit csinálnak, akkor azt, azt tovább tökéletesítik ez a ezért a nyers farmertól az amerikai bombázó Jackie tart, mikor melyik regényt olvassuk éppen. Uh -huh. És a Suntory az, az Fortified Vinyl kezdte a pályafutását, amison nem úgy no, fogja, hogy, hogy raktak bele a vitamint, hanem úgy fogod a cuccot, fogod a, a bort, és megküldöd még egy kis bármilyen más erősebb magyar úgy csinálsz portóit. Igen. Uh, uh, jó, nekem itt már nincs más aláhúzva. És sem viszont, átmegyünk a Lapa történetében a szingolai fejezetben. Uh -huh. Igen, nekem elég sok minden aláhúzva. Ami, ami érdekes, mert ez egy, egy 9-11 feldolgozás kísérlet, plusz erről hogy, hogy ez a viszonylag későn született szövegrészlet, hiszen a már készregént kellett hozzágyógyítani ahhoz, hogy... Uh, Amerikát csak megtámadták. Uh -huh. És uh, önmagában az a szép részletesség, ahogy leírja, nekem az, az első, hogy, hogy mit csinált Apuka? Human Crowd Control Barricades for Stadium Concerts. Tehát uh, emberkarámgyáros volt igazából. Igen. Igen. Human con Crowd Control Barricades. Olyan szép szó ez, nem? Ez a Crowd Control Barricade. Én abszolút nem az üt eszedbe, hogy pajzsos rendőrök verik a népet. Igen, De... igen. Ezek ugye a passzív védelmi eszközök. Azt szoktam mondani, hogy ezek azok a dolgok, amit nem lehet se fölrúgni, se átmenni rajta számítógépes játékokban. Tehát ezek ilyen, ezek ilyen hardcoded akadályok, amit semmilyen módon nem tudsz meglépni, kivéve, hogyha tudsz repülni. De hogy, de hogy nekünk ezek a Human Crowd Control beli ezek mindig a Orbánik által szétvágott parlamenti kerítés. Tudjátok ott a 2006-os zavargások után. Igen. Igen, hogy aztán azok, amikkel körbe szokták keríteni azokat a rendezvényeket, ahová nem menjen be a pornép. Igen, igen. Igen, ezek, amiket ugye egymásba kell tenni, és nem lehet eldönteni, csak egyben lehetne az egészet. Hát azért nekem vegyük össze az inkálos hmm. uh vagy um, hívják ezeket ilyen kordonokkal, amikor így üze, beton is van benne és arra a kocsival se fogsz tudni menni. Jó, az más. Tehát ami az amerikai követséget körülveszi, az más. De arra más is szó, az az a Art. Igen, igen, igen. Közben Ádám is megérkezett, aki könnyen lehet, hogy a másik hívásban volt, és azért nem talált idáig ide. Egyetleg elmondhatja, uh. hogy mások is voltak ott. <laughs> Nem, nem, nem, nem, nem, egy Barátom, barátom mondtam, hogy most megyek, majd negyen percet még dumáltad a dalom az ja, Jó, jó, Köszönöm, oké, rendben. Van, kérem. Na, e, akkor visszatérve a e, visszatérve a szöveghez, ugye a, a személyes érintettsége, mit egy kicsit bejön, e, mert hogy, e, hogy hogy kész a e, Soho Grand előtt lődölök, és egy 9 órás reggeli megbeszélésre vár. Még 15 percet kell valahogy nagy és egy szíromot néz, ahogy lehull, ami nagyon művészi, de hogy az egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy, hogy, hogy hol írja? Itt angolban megtaláltam. Hogy a Sphinx van, így van. Igen, tehát, hogy Uh, igen. Egy Harold Ruzsaszöröm a Hangtronon, egy egészségkereskedés apró kirágtabrakában a Sphinx street -en. És az azért ad némű szeriményes érintettséget, mert nekem egyik nagyon kedves barátom ott lakik a Sphinx street -en. Ez egy nagyon kicsi utca. Tehát körülbelül akkora, mint a Lumbak utca benne a belvárosban. És az ő házuk tetejére is fel lehet menni. És Tökéletesen emlékszem, hogy mennyire lehet a VTC-t, mert ugye voltam ott úgy is, hogy állt a VTC, és voltam úgy is, hogy nem állt. És elmesélték nekem a barátaim, hogy aznap hallották a színen a, a balesetet, és, és fölmentek a tetőre. Három szép volt, vagy hát van még mindig, és nézték a VTC-t, ahogy lángol és pontosan ugyanúgy minden itt a könyvben leírja, Ma, máig emlékszem, pontosan arra, amikor telefonon beszélünk velük két, egy, egy héttel utána, és kimondják azt, hogy, hogy meglátták a másik gépet jönni, belecsapódott az épületbe, és egy olyan félelem vett erőt rajtuk, hogy nem tudtak mozdulni. Tehát a lábukból kifutott a erő. Egyszerűen nézték hipnotizálva, ahogy felrabban a repülő, és, és a torgyak lángolnak, ugye később összedőlnek, és, és egyszerűen annyira meg voltak ijedve, hogy devegőt alig mertek venni. Nekem nem volt ilyenem, tehát nem volt ennyire közvetlen élményem soha semmire, de hogy, de hogy érdekes, hogy a Gibson pont a Sphinx et választotta. A Sphinx tudjátok miért nagyon fontos? a legtökéletesebb rálátás az egészre. Tehát ha a tévéből néznéd, tudjátok a VTC felvételek, a felvételek egy jelentős részén egy ilyen nagyon pontosan lehet látni, hogy mi történik, azokat körülbelül a Spink street vették föl. Tehát abból a magasságból plusz plusz 100 méter. Tehát hogyha Roland Amerik lennél, vagy valamelyik másik nagy rendező, akkor oda helyeznéd le a kamerát, vagy hát a képzelődőből a kamerát, hogyha filmet akarnál forgatni. Annyira Ja, és tud, pontosan meg tudom mondani, el, miért közel van, de nem tud rád dölni. Neked milyen élmény volt egyébként 9-11, és pontosítom uh, ezt a ez, ez. kérdést. Kérdés. Hogy mediálisan milyen élmény volt Tehát, Na, hogy akkor elmondom az egész Rádió, internet, és... televízió, stb. Rá, telefon és televízió lesz. Most nem emlékszem teljesen mindenre. A következő volt, egész biztosan játszottunk szerepjátékot aznap. Ez nem tudom, melyik napra esett. Ez később, később fontos lenne, de a lényeg az, hogy anyám hívott föl, ha jól emlékszem, hazafelé, hogy a rádióban hallja, hogy van valami. Kedd volt egyébként. Kedd. Fölmentünk a felső emeletre a játékos társaimmal akik átlagos játékos társak, tehát olyanok mint én, szerepjátékosok, szerepjátszanak. Fölmentünk a felső szintre, bekapcsoltuk a tévét, a tévében akkor már lángolt az egyik törnyelvét, gyakorlatilag pont akkor kapcsoltunk be, mint a gibzon is ír, és láttuk becsapódni a másodikat, és ott ültünk a tévé előtt, és akkor az egyikünk azt mondta, hogy ez egész biztosan a moszad volt. Mert tulajdonképpen nagyon gyorsan oda jutott, senki másnak nem állhatott érdekében, hogy ilyet csináljon. E, és ez nekem mindig hozzátartozik ez a... És, és ő nem antiszemita vagy valami, hanem egyszerűen csak, egyszerűen csak ezt találta mondani. E, mert, e, mert kereste az értelmét ennek, hogy mi történik, és, és erre jutott. És nekem ez mindig összefonódik. És nektek hogy volt? Na, nekem nekem rádiójelmény volt egészen furcsa módon. Abban az ne? évben kezdtem az egyetemet, szeptember ne? 11. Ne? Tehát Há, hát az igen, egyetemi oktatás a második hete, ennyi idő alatt még akkor sem kötöttek be internetet, nekem meg még rendes albim sem volt, hanem egy ismerősnek az üres lakájásában kecóztam, ami, aki egy rendes aki Debrecen finje tulajdonképpen. Uh -huh. uh -huh. Érdés és mond a napaliban volt uh, uh, rajzasztal, szétszedett basszusgitárok, uh, pluszos uh, pesgőtablettás dobozokból, vagy 30 darab, mert abban lehet jó vízhatan aksit építeni, mert ilyen tévés ember volt az ember. Uh -huh. És ha valamit felraksz a tetőre, akkor azt vízhatan is kell. Uh -huh. uh, ami nem fértelem miatt a nappaliban, az például egy ember volt. Onnan lehetett bekapcsolni, a lakás minden szobájába kivezetett, uh -huh. és külön hangerő szabályozható uh, rádiót. Uh -huh. És uh, hazamentem, Hallottam, hogy valami történik, bekapcsoltam a rádiót, és ott hallgattam, hogy mit mondanak benne, hogy, hogy hány repülőgépnek hová csapódik be. Másnap pedig egyrészt nagy teljes újságos volt mindenhol a füstölő VTC-ről. Illetve az irodalom elmélet előadás az átváltozott 9.11 értékelésé. Mert hogy úgy gondolta Valász a Bolcs, hogy, hogy a meglepő dolgok, meg a postmodern dolgok illusztrálására, soha többet nem fogunk ennyire jó dolgot látni, mint a, az, hogy valaki fogott egy repülőgépet, amit addig nem használtak fegyvernek, és belerepült kettő nagyon nagy toronyba, ha? amire szintén nem nagyon volt példa. Ilyen módon az összes ilyen korosztályos élmény, hogy ültünk és fisítettük az indexet és nem robbant le vagy lerobbant, az tök kimaradt. Azt nézem, hogy van -e erről a kép, hogy a Sphinx hogyan néz ki a VTC? Két mérföldre van egyébként tőle. A ha szerintem, én aznap kezdtem a rendszergazda képzésemet, úgyhogy az egy külön érdekes állapot volt, hogy a képzés gyakorlatilag megszakadt a bevezető a felénél, és mindenki észlétkülről kezdte nézni, akár saját, akár közös monitorról, hogy mi történik. Aha. Uh -huh. És uh, volt olyan is, akit fölhívtak, hogy uh, Amerikából, hogy mi történik, tehát elképesztő élmény volt, olyan uh -huh. volt, mint az a, a érkezés című film, amikor ugye megszakad uh -huh. az egyetemi oktatás, és mindenki a híztornákat uh -huh. nézve jönnek az idegenek. ez teljesen az az érzés volt. Uh -huh. értem. Uh -huh. Mások? Én még akkor még viszonylag gyerek voltam, tehát, uh -huh. de hogy nekünk meg az volt, hogy már Suli volt hazaértem, amikor apukám hazatelefonált, hogy kapcsoljátok be a tévét, mert történik valami. És nekünk uh -huh. akkor volt CNN-ünk a uh -huh. e, tévén, és azt kapcsoltuk be, és azon néztük, de hogy láttam-e azt, amikor pont a második gép, már akkor már füstölt az első dolog. Uh -huh. e, de hogy a másodikat láttam, azt nem tudom, arra már nem emlékszem és utána este elmentünk ez volt eszésre. Ez így, azt hiszem, hogy Én haveroknak telepítettem, a RedHead 6.0-át, arra emlékszem, kim voltam. 6.0, aha. Igen, az volt az első grafikus telepítői Linux egyébként. És nem hittem el, nem hittem el első, hanem annak, hogy vitt valami részt, amit nem minus Együtt... egy évek később találkoztam csak, amikor háromszor felraktam egy P3-as Celeronra a 3CD-s mendréket. És a három telepítésből, amit ugyanúgy next-next finish végig, mert telepítője viszonylag jó volt. Három alkalommal, háromal rendszer nem működött, de nem ugyanaz. Az egyik ilyen hálózat nem volt a másiknál, hang a harmadiknál grafikus gyorsítás itt, akkor visszapatintottam az XP-t, hogy hagyjuk egymes egy kicsit. <tűk> <tűk> Na. Na, van még valaki? Nekem érménye? nem, akkor mehetünk tovább. Én ezért maradtam Európában. Uh -huh. Igen, azt mesélted, igen. Ja, na akkor nem uh -huh. mentünk vissza Amerikába. Uh -huh. De vagy akkor anyukámnak nem volt kedve repülni. Uh -huh. Ezt valami Érte -től akkor... <coughs> ja. uh, Visszafelé mennék a szövegben egyébként egy pillanatra. Menjünk. Uh, mert Wien eltűnik, és, uh, és nem is tudják, hogy New Yorkban van, ugye? Uh -huh. Uh -huh. És ekkor kerül megint uh, a, a megérzés. És most nem a, a professzionális megérzés, uh -huh. amiben Vin utazott, vagy a professzionális paranoia, uh -huh. nem a konzulting megérzés, ami Case-nek van, hanem a harmadik, ez a ezoterikus hülyeség, hogy a uh -huh. Cynthia is mother guided by voices had been certain from the start that he had been a victim. Igen, hát igen. Ő, ő érezte, hogy uh -huh. meghalt Vin ebben a uh -huh. támadásban, még hogy a sem kellett volna lenni, hanem három állammal arrébb egy farmon. Igen. A sutargó túlvilági hangok nem hagytak e felől, így így Ú, de túl ezt a mondatot is. Amikor később kiderült, hogy a CIA-nak van egy kisebb fiók hirdája, kisebb az egyik szomszínos épületben, szintjának Szilárd meggyőződésévé vált, hogy vin odaindult meglátogatni egy régi barátját vagy kollégáját. Ugye a harmadik könyv végén valami kiderül róla, de már nem emlékszem, hogy csoda, mert régen olvastam. Egyszer eljutunk is évek kérdés. Jó, okay. Vagy a Big még ezt is fel tudja ásni, ha kell. A, a másik meg, hogy ez a egy darab leeső uh, virágszirom. Uh -huh. Ebben a mondatban van egy ilyen, ezé halotti haikus. Uh, uh -huh. Persze, vonás. persze, egyértelmű. Egyértelmű. Uh -huh. Na, a, itt a végén, amikor ugye e, Vropap van ebben a részben, akkor azt írja, hogy ez egy civilizáción kívüli élmény. E, mintha az ember a saját államképét nézni a tévében, élő egyenes adásban. Ez az emberi lélek intimitásának legeslegaljasabb megvesterentése. Egy civilizáción kívüli élmény. Megmondom őszintén, hogy gyönyörű mondat, de nem értem. Tehát hogy mi ez a civilizáción kívüli élmény? Azt az nekem... Akkor mondom, nem Mert hogy erre azt mondja az angol szöveg, hogy an experience outside of culture. Uh -huh. És nem uh -huh. civilizáció, hanem kultúrán kívüli élmény, az már érthető dolog. Tehát ez a, hát igen, igen. Az a, a zsigeri dolog, hogy az a repülőgép az nem ott ahol a helye van, uh -huh. az az épület még nem úgy néz ki, ahogy kellene. Ilyen nem történik. Uh -huh. Valaki rakja vissza mindegyiket a helyére. Az a helyzet, hogy ez egy fölháborodás. De hogyha kultúraként nézed, akkor az én kultúrámban az teljesen simán belefér, hogy egy felhőkarcolót egy óriási gyíkszörn, vagy egy repülő, vagy egy akármi más megtámad. A gyíkszörny az igen, a repülő? Uh -huh. Tehát uh, ugye menjünk akkor egyen messzebb, és ez uh -huh. kifelé tart azért a szövegből, ezt én is tudom. Uh, de tulajdonképpen itt már más nincs aláhúzva, hogy fontos uh -huh. lenne, ha csak nem uh -huh. azt hogy még egyszer van egy égjelenetünk, mert mindenki minden negyed üregénybe kell egy ég, Igen. égleírás. Igen. Uh, szóval, hogy uh, 1991 en -el elkezdődött a, a War on Terror, aminek, uh, hát, aminek voltak vannak durva túlkapásai, uh -huh. egy egészen pocsék két évtizedet csináltak uh, mindenre hivatkozva. Uh, és például a légiközlekedést közlekedést azt jelentősen megbonyolították, és egy csomó olyan dolgot hoztak be, amire Bruce Schneier azt mondja, aki biztonsági szakember, hogy security theater, tehát amit úgy csinálunk, hogy biztonságnak tűnjön, de valójában nem biztonságos, csak, csak annak a látszatát sugározza. Igen. Igen. Ugyanő beszélt, és ezt tíz éve idézem folyamatosan, arról a bmi volt egy nagyon jó előadása, hogy a biztonságnak van egy pszichológiája is, és hogy az ember lehet biztonságban, úgyhogy hogy nem érzi magát biztonságban, ettől az, az akkor nem jó, ott valamit kell értek csinálni, hogy, hogy közben yeah. stresszeljen, tehát hogy van egy ilyen oldala is a dolognak. Uh, és uh, és elkezdődött ezzel, ezzel a repüljünk bele a toronyházbával, ami a experience outside of culture, ilyennek nem kéne történnie, hogy ez még egyszer ne történjen meg. Mit csinálunk? Megmotozunk minden induló utast, kivesszük az gatyájukból a detonátort, levetetjük a cipőjüket, átvilágítjuk milliméteres hullámmal, stb. És pár évet, maximum tízzel később erre lépték azt a csecsenek, akik éppen az oroszokkal háborúztak, hogy, hogy valamelyik Egyébként sajnos zseniális, szörnyű és zseniális ember azt mondta, hogy mi a célja a terrornak. az -e a célja, hogy lehessen a repülő? Hát kurvára nem. Valójában a teröristát rohadtul nem ért, hogy hol van az a repülő. A lényeg, hogy az emberek rettegjenek, ezt az emberek megölésével lehet elérni. A repülő az azért jó, mert sok ember van rajta, és nagyon durán, hogyha kiszúrjuk. Uh -huh. uh, ennek megfelelően felfegyvertett secsván bevonultak a seremetyomvónak az érkezési oldalára, ahol a kutya nem, érkez... nem ellenőrizte uh -huh. őket, majd pedig nagyon lőttek egy csomó embert, mert az érkezési oldalat a kutya nem védte, hiszen a uh -huh. ami, védekezett az egész világ, hogy nehogy valaki felszálljon bombával egy repülőre. Uh, ez, uh... aztán ezek a játékok folytatódtak, hogy mit lehet még berakni védekezésbe, de azt hiszem, hogy a mai napig be lehet menni érkezési oldalra Simát. Persze. Uh, ez mikor volt? Uh, mindjárt megnézem. Az nem a egy volt voltam a Domodev volón, ha jól látom, 37 ember töltek meg. A Domodevon Esz... igen, ott azért volt a robbantás, 2011.10 évre le. Uh, E, igen, és csecsen, női e, e, öngyűkos terroristák voltak. Ugye ez azért démoni, mert tudunk egy másik mészállásról is, ami a Seremetyevon történt, és ott kézű hajtották végre, és rengeteg embert töltek meg, és hát nem kisebb dolgot robbantott ki, mint a harmadik világháborút. Ha esetleg nem tudnátok róla, kimaradt volna ez. Akár csak azért van, mert nem ejtottatok a Call of Duty Modern Warfare 2-vel, mert ugye ez abban történt, és ugye elképesztően nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok tanulmány született arról, hogy akkor ez most morálisan micsoda, ami ott történik, mert ugye, a, e, hát igen, Ádám, e, igen, az igaz, hogy a számok mások, csak ugye a cél is számít, ahogy pusztítani akartak, de hogy a Call of Duty-ban... Megteltel azt, hogy megölsz embereket, akik fegyvertelenek voltak, vagy döntettél úgy is, hogy nem. Ennek nem volt retorziója. Az a pálya mindig ugyanazzal ér véget, amit ugye film nem tud, vagy ritkán tud bemutatni, de játék, főleg a korodjuti egyre többször. Hozd ide kérlek. A nyolcasnál azt jelenti, hogy hibáskodik a mm. És a. A, a, a, na, most az árihoz, hogy el kell mennem gépet javítani. De ha jósítem, akkor egyébként világháború lett a vége a történetnek. Az önmagában érdekes persze, és erről Péterrel szoktunk beszélni, hogy nem nagyon lehet olyan lövöldzős játékot találni, ahol te a, a jó csecsen, a jó arab, a Hát azt hiszem, jó fekete az már lehetsz. És hogy mivel amúgy ezt a kultúrát kapja meg, veheti meg, lophatja le, krekkelheti meg, világszerte mindenki, tehát nincsen igazából nagyon belső belsőpiacos shooterfejlesztés Afganisztánban. Nincsen. nincsen. Ez egy brand kívül veszélyes dolog. A moddolás az van. Nem tudom, ki emlékszik a Soldier of Future nevezető játékra. Ez egy viszonylag béna FPS volt, valamikor a Half-Life 2 utáni időkben, de nem örök teljesen biztos, hogy mikor volt. A of, Soldier of Future azért volt, vagy Fortran, of Fortune azért volt egy kritikus játék, mert neonácikat kellett benne írtani. Tehát egy olyan volt voltál, aki azt hiszem, New Yorkban kezdtél, ahol egy neonáci terrorista támadás történt és a félvilágon keresztül kellett menni, és tényleg teljesen liderálisan ölni ezeket a neonáci fightpower power fickókat. Ez volt az a játék, ami a leginkább fölhúzta a neonácikat, ugye pont annyira húzta fel őket, hogy elmenjenek a modpack-ig a játéknak, és van egy Soldier of Future mod, amiben éppenséggel Strym és zsidókat kell halomra lőni. Tehát, hogy minden ellenséget kicseréltek zsidóra. Ugyanígy, egyébként a következő játék, ami nagyon felhúzta őket, azóta volt, volt több is, de a, az új Wolfenstein, aminek azért a, a kezdete az volt, hogy amerikai hadifogoly vagy, és kitörsz egy várból, és aztán a végén megölött Hitlert. Az, hogy problémássá vált 2020-ra az, hogy az ember egy videójátékban nácikat lőjön le, és ilyen az interneten petíciók induljanak, meg emberek felháborodjanak, hogy hát itt uh -huh. rága náci nyírják ki, az, az korjelenség. Uh, hát ebbe, ebben egyéb... van egy médiatudomány PHD valahol elrejtve. Egyébként nem gondolom azt, hogy Afganisztánban ne lenne lövöldözős játékfejlesztés, lehet, hogy csak modulás szinten van, ugyanis pont modulás ez a... szinten van, így van. A Soldier of Fortune, ez, hogy jól emlékszem, egy amerikai szoftver. Tehát, hogy azt kell látni, hogy a skillszerű dolgokat, tehát azokat a dolgokat, amit nem ismeretek, hanem a bloom tokszonómiában elnézést a csúnya káromkodásért, tehát, hogy azok a dolgok, amik cselekvésről szólnak és döntéshelyzetekről, a leginkább szimulált helyzetekben lehet megtanítani, amire szól egy idióta tesz is Magyarországon. De egyébként, egyébként tehát hogyha, Hogyha én meg akarok tanítani valakit arra, hogy mondjuk a samabin ládent hogyan kell hatástalanítani, akkor szerze, megszerzem az épületnek a tervrajzát, amiben tartózkodik, mert felépítem egy VR környezetben, és vannak egyébként komplett hangárok, amik arról szólnak, hogy hol a -e, meg VR-rel, mászkálnak a deszontosok, hogy az éppen aktuális, hogy is mondjam, közelkeleti keleti uh, kiszemáltőmuftit uh, azt hogyan fog elkökelteni rávalól, és ezek bizony motorokra épülő megoldások, és biztos hogy is érkezik a saját embereinket. Na, egyrészt Soldier of Fortune az nem volt oktató cucc. Az, Igen, az nem, az, az Amerikai Army volt. Az nagyon arcade volt, az Amerikai Army egyébként, amit most belinkeltem, az, az, az a US Army-nak a toborzó eszköze per oktató eszköze. De minden olyan, amiben már meg lehet valósítani olyan taktikákat is, mint például nem kihúzva egyenesen sétálsz, hanem használsz fedezékeket. Ott már ez felmerül, hogy, hogy, hogy lehet azt használni, meg hogy bele lehet beleengedni négy darab játékost, és akkor játszatok tímet, és kikit fedez. Uh -huh. Ebben részben részében szóval... teljesen igazad van. Az Amerika Zárbia az durván... Uh, uh... Az, az tényleg egy kiképző eszköz, nem számított sosa jó játéknak, tehát nem, nem ő volt a jó játék, de, de jelen volt a piacon. Mindenesetre most nem menjünk el, szerintem ebbe az irányba, bár ha van igény, akkor nyilván megtartjuk. De hogy visszatérve a kömre, akartam valamit mondani ezzel kapcsolatban, de most elvesztettem. Na mindegy, menjünk tovább. Uh, ugyanis azért is fontos menni, mert drámai, rossz folyamatási történetek következnek, rövidesen. A fejezet címe az a Zűrsebesség. Jaj, bocs, akadjunk már meg az előző, folyamatosan késünk a pokézbe. Az egyik az az, hogy a 911 élménynek és a 911 feldolgozásának egy tök fontos, központi momentum az, hogy mikor kezdtek el beszélni, és aztán mikor lehetett megmutatni azt, hogy azokra a tornyokról emberek kiugrottak, mert Igen, úgy voltak, Igen. Hogy, Igen. Hogy, hogy egyszerűbb öngyilkosnak lenni. Nagyon gyorsan, mint megvárni, amíg a toronyal együtt zuhanunk a halálunkba. Igen. És voltak olyan fotók, amiket ezeket nem direkt fotózták fényképésztek, fotózták a tornyot, és egyszer csak észrevették az ezén a, a negán kb., hogy hogy, hogy ott van benne a zuhanó ember. És van a, a híres fotó, azt úgy emlékszem, hogy 5-6, lehet, hogy 10 évig sem adták ki, mert úgy voltak vele, hogy, hogy ez nem az a kép, amit ki lehet adni. Na most, ha megnéztek ki bármikor egy, egy WordPress fotó díjazatakat az elmúlt 50 évből, akkor azért fel lehet mérni azt, hogy hogy a nem kiadható fotó az, az mihez képest nem kiadható. Tehát, hogy a tankjára a napam által rápirult iraki harcos, az még teljesen oké. Okay. Igen, köszönöm a Deliló regényt Marvintól. Folyamatában megnézni azt, hogy milyen kultúrákban, milyen szenvedéseknek, a, milyen képei megengedhetők, abban, abban megint ott van ez a, a Média PHD-nek egy másik oldala, vagy egy másik. És aztán kisítálunk ebből. ebből a fejezetből azzal, hogy tényleg látszik a császári palota. Igen. Na, és. Uh, igen, a Foningben. A Foningben az konkrétan arról a figuráról szól. Na, a. Uh, és ha átmegyünk a következő fejezetre, ami zűrzavar, vagy mi, mi is a magyar címe? Zűrsebesség, Going Mobile. Going Mobile zűrsebesség lett. Ez egy különösen béna animációs filmnek lehetne a címe a Space Jam mintájára. Igen, a zűrsebesség az egy megyé harmadostában kosarazó embert erre és bolka. Aha. Nagyjából igen. Nagyjából igen. És rögtön, tehát az a szag még jó pár hétig ott lebegett mindenütt, mint az ízesek hevített sütő tisztítószer szaga, kapalta az ember torkát, vagy elmúlik-e valaha nyomtalazul. Ugye itt nyilván a, nyilván a VTC illatára gondolt, tehát ami ott létrejött az az illatkavalkád, és kész próbál a reggél, koncentrálni a lát tojás oké? Okay? A pirítóst pedig valami extra méretű kenyerből szeletelhették. Ez a mondat, így magyarul nagyjából semmit nem szól, viszont angolul teljesen más, mert gyönyörűen azt írja, hogy slides from a loaf of slightly alien dimensions. Tehát e, e, nekem ez e, szalágos szóval, hogy ez Lovecraft, tehát ez a kisé e, alien e, dimenziók által létrehozott kenyér, ez sokkal lifecraft mint az, hogy azt írja, hogy valami extra méretű kenyérből. De hát az éli ennek az idegen megfelelője, tehát még a kenyér ne? sem olyan, mint otthon nyilván, tehát, ne? találtunk egy másik tükörvilágot. Ellenben mi volt de? egy haverom kéznél, aki, aki élt egész hosszan Japánban, tegnap este rácsitáltam, hogy nagy fasságot fogok kérdezni, milyen a japán kenyér. És azt mondta, hogy, hogy puha, édes, majd küldött egy fotót, hogy hát tulajdonképpen szeretett tosztkenyérről beszélünk, de a magyar izé, erzsébet kenyérből ezt, és akkor keresem a fotó gombot. ezt nem lehet megcsinálni, ellenben a japán kenyérből meg igen. Aha. Találtam még olyan szót, hogy sokupan, majd pedig egy teljes cikket a japán kenyerekről, tehát hogy valaki bele szeretne magát olvasni a japán kenyerekbe, Aha. mert tényleg nincs jobb dolga ebben az életben, akkor, akkor passzalom a linket. Itt kezdődik a japán kenyérológia. Uh -huh. The breakfast loaf, Aha. Jó. Nem tölti be. Hát. Ez egyelőre úgy néz ki, mint a mi kenyerünk. De mindegy, Erre ezt majd eltesszük későbbre. Látom, -e, hogy a 1918-as tüntetés is meg van említve a lapokon. Na, a... Nekem ez volt a lehúzva, mint lefrefti utalás, majd haladtavább a történet. És, és van egy gyönyörű, gyönyörű pillanat, ugye elmegy, először is kér egy, egy új itt magának, majd elmegy egy, egy ilyen szépségszalonba, ezt nehéz máshogy mondani, ahol Eh, ahol egy ilyen gyönyörű jelenet játszódik le, de hogy nem fogadnak el tőle pénzt. Igen, um, és már, már korábban is, amikor a kérje a jacket, akkor is, uh, is kiderül az, hogy a, a bigennek, a kis cégbirdalma az, az nagyobb, mint az egy darab tárgyaló. Tehát, hogy az az ilyen, aki tudja, az érti jellegű működési módja van, mert azt mondja, hogy hát erre a jackire éves várólista van, amire az a visszakérdés, hogy és mást szeretne? Uh -huh. És ha azt mondaná, hogy még 48 darab sziámi a macskát egy rossz royce fantomnak a hátsó ülésén, akkor azt kérdezi, hogy milyen legyen a tér. És ugyanez játszódik le, amikor megpróbál a Szépségszalomban fizetni. Viszont előtte van még egy épület, amit akár meg is kereshettünk volna, de nem tettük a gondolom. Igen, uh, egy Pulitzer emlékeztető henger alakú tanányépület 15. emeletén. Igen, sibujában és és ez azért érdekes, mert hogy, hogy itt van egy ilyen kiutalás arra, hogy a japán építészet nem csak ez a nagyon futures. japán építészetre, ha az ember gondol, akkor általában a kapszula hotel szokott megjelenni a szeme előtt, nem pedig azok a garázsok, amivel nem férnek be a kocsik, vagy a to vékony torta szelet, a diétázós torta szelet, alakult telekre azért biztonság felhúzott három emeletes házak, ahová a, végül, a végén hegyes szög alakú kutévét kell Aha. venni, hogy egyáltalán valamit berakjál. Igen. És uh, gyorsan googlizok egy japán metabolistákat, mert a japán építészetben azért voltak még uh, izgalmas dolgok, abszolóhatal is metabolista egyébként, de ennél vannak finoman elmebetegebb dolgok. Uh, és hogy tök extrém dolgokat csináltak, tényleg. Uh, Ó, van egy Field Architecture cikk is, akkor az is megy be. Ez például erre hivatkozott, és nagyon örültem, hogy itt van. hogy uh -huh. először van az, hogy nem az exotizált Japán, hanem ez, a, uh -huh. ez egy több módon furcsa környék. Igen. Bizonyosan ez a kedvencem Japánban. Maga a cikk is gyönyörű. Tehát a ezek az a... illusztrációk... Na, itt van, ezt a képet kerestem, osztom megfele. Uh, Oszakai expóna, no Japán pavilon. Ez nem az, amire az ember első körben azt mondaná, hogy akkor Japán építészt az ilyen cyberpunk építsünk kockát. Uh -huh. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Ez egy óriási pók, amivel már csak be kell helyezni a központ irányítő elemet, és engendul az embereket levadászni. Igen, igen, igen. Jó, ez a cikk is ezért kapszoló hotellel ez nyilván. Azt szeményed. Ez már persze videó. Ugye, itt már ott vagyunk, sajnos Ákos most nincs velünk, de hogy 2008-ban csináltuk a építészeti biennalen nak a és ott pont egy ilyen épületnövesztő algoritmust csináltak a Marói Ákosék, ami tulajdonképpen a külső körülményeknek megfelelően változtatta az épület alakját. Abszolút ez, a, ez az irány. Én itt egy apróságot vettem észre, ami tipikus fordítói hülyeség. Azt írja, hogy rajszünfigura haj, a mesteri rendelet, nagy felbontású fajtából. Ez mi az isteni lát jelenthet? Vajon, hiszen angolul annyit ír, hogy animeher high rez Ugye, amikor korai késtésen játszottál, akkor lehetett kiválasztani, hogy milyen render legyen, nagyjából, vagy hát ilyen korai játékkonzolokon. Volt a lórez, amikor gyakorlatilag örültél, hogy felismerted ezeket a Pixeleket az a feje, a High rez ahol pedig viszonylag alaposan meg volt csinálva a grafika. Ez erre való utalás e, a magyar szövegből nem jön el. Hogy erről az épületről nekem az ugrott be, hogy ez, ez, ez egy ilyen 80-as években a logikai játék, amit Viktor vazaráli tervezett. Aha, De meg... biztos, biztos vagyok. <laughs> nem, Vazarali. az is benne van, ott is benne van. Tehát teljesen, teljesen annyira, annyira az a 80-as évek nagyon, nagyon modernákkal jönni feelingje. A 80-as évek, szóval 80 években volt egy ilyen feeling. Igen, igen, a igen. legtöbben akkor már léteztünk, de nem tudom mennyien vették a akkori korszelemet, vagy hát hány évesek voltak. Én mondjuk a véges felé voltam talán tíz, tehát nem ezzel foglalkoztam elsősorban. Nekünk a gyerekkönyvekel jött át az a világ leginkább, ez az volt az, amit mi láttunk, meg a rajzfilmek esetleg. De hogy a 80 éveknek volt egy ilyen eh, nagy góbor, hogy akkor tényleg ők lesznek a jövő, és, és ilyen lesz az a jövő, pont az ellen is jövő éppen. Még egy bűvös kocka, Bábeltorony, művés dominó az egészre hogy eszembe ilyen jelentésre. Emlékeznek? A mai szempontból a magát a gesztátot nézve. Igen. Emlékeztek arra a játékra, amely ilyen hosszú kígyó volt, és így lehetett hajtogatni? hogy nyár, volt persze, természetesen, az, az, kurva jó, az, igen, az az. az igen, az, az. szerintem mindenkinek a lakásában van még valahol egy, ha más nem a De Nekem már hogy... pár éve széttört sajnos, úgyhogy. Igen, igen, Igen, én is biztos, hogy régen kidobtam. Uh... Domáltam Na. belközben linket. Az egyik a, a, a renderingnek a inkorúciójáról, a, a másik meg a, egy 93-as Silicon Graphics hmm. a bemutatása. Uh, itt ez a high hmm. az az az, hogy ez nem a rajzolt anime, anime haj egyébként. Aha, aha. Nem, ö, ez benne, ez a játékokban van. Ö, is, meg volt az, amikor elkövették azt a, az animések, és emlékszem arra, amikor a magyar animés körökben erre még ugottak, hogy te jó Isten, eleve koreaiak csinálják, és sok benne a aha. cégéi. Aha, igen. És nagyon sokáig ment ez a menőzés, hogy hány darab szörszelet animáltak le, hogyha valaki hmm. látott akár egy trélert is egyébként a, a Catsből, akkor azért az látszik, hogy nagy mennyiségű szabadon ulló szört leanimálni, azért mindig is lerendelni, még mindig nagy meló. És ahhoz, hogy ezt tisztességesen megcsinálják, a sokkal drágább lesz, mint amire először számítottak. Ugyanígy elhelyezett egyébként a mester egy szóvicet. Uh -huh. Azt nem tudom, megvolt-e neked? Nem, nem, nem. nem. Ö, kisétál a, a zennyugalmú ezek sminkesek közül, ami megint ez a japán már egy kicsit. Meg aztán később Sushi is egyet. És azt mondja, hogy fél megnyalni az ajkait, bár ott van a sminknek a javítókészlete a táskájában. Probably hundreds of dollars worth of other kind of Mac product Aha, aha. És ugye a táskájában egyrészt van egy a számítógép, másrészt pedig a Mac márkának, egyébként drága márkának egy csomó terméke, amivel helyre tudná húzni, hogyha a rózsát, uh -huh. de úgy sem fogja tudni úgy megrajzolni, mint ezek a, ezek a nők. Két okból is bedobnék most valamit. Az egyik oka az, hogy ide érkeztünk, és szóba szor, került az anime, a másik az, hogy Szegény Marvel, láttam, már kezdve aludni és ez egy olyan téma, amit szerintem őt nagyon föl fogja dobni. E, ugyanis ha már egy szóba került, hogy mi a rajzolt anime és mi a cégi viszonya, akkor érdemes egy szót ejteni a japán anime egyik istenéről, ez a e, e, Osamu Tezuka, aki, e, aki a, e, gyakorlatilag az egész műfején felelős egyik ember, és a 89-ben halt meg, és a leghíresebb műve, ugye az Astroboy mellett, az a Kimba a fehér oroszlán című film, amit nem tudom kinek volt szerencséje látni, de ugye erre alapozták az oroszlán királyt. Tehát ebből vettek ki egyes részeket, hogy létrehozzák az oroszlán királyt. Ez amikor még nem volt senkor, sőt még torrentezés volt, sőt még semmi más nem volt. Én ezt akkor láttam Budapesten, és a tezukának a fia hozta el. Tehát ő maga a mesterfia jött el és tartott egy, hát nem emlékszem, hogy milyen hosszú előadást, nekem napoknak tűnt. Tehát, hogy ott annyi mindent mondott el a mester arról, mert ugye ő folytatja apja nyomdokait, hogy mi az anime, hogy gyakorlatilag azóta abból élek. És elmondta, nem voltunk sokan, tehát a örök örökmozgó moziban volt, ami nem tudom, hogy egyetlen a létezik-e még, az volt ugye a filmmúzeumnak a hivatalos mozija, Tehát a filmmúzeum, ami ott van a Lauderrel szemben, az nem csak ott lehet filmet nézni. Tehát ha például valaki, miért akarna valaki a filmmúzeumban menni filmet nézni? Mit gondoltok? Uh, tippek máshol nincsen meg. Ó, hát ez még kevés. Oké, máshol a meg. Riák. Hát a vetítő az gyakorlatilag nincsen. Az van, hogy egy nagyon régi CRT TV alá bedobnak egy videomagnóba, egy át, és akkor azon megnézed a történetet. Van egy vetítőgép és éppenséggel lehet vetíteni, de nem ez a durva. Akkor kirakja be a a videóba az a következő. Hát a, azt a történész rakja be, a film filmtörténész. Fogja berakni, de hát ugye nyilván levelet kell írni nekik, vagy fel kell írni telefonon, mert... Aha. Nem tudom, hogy ők kicsodák. Elita, meg Dernier kombat? Még valaki? Hát, a csajozni sem annyira. Ennél sokkal durvább a megoldás. El fogjátok dobni az adatokat? Na. Tehát, az örök mozgó volt ennek a vetítő filmje, tehát néha megfogták a, a megfogták a filmeket, és oda le lehetett vinni, de egyes filmeket csak ott lehetett nézni, azért, mert, és ez ma is így van, azok a filmek be vannak tiltva Magyarországon. Például azért, mert náci filmek, vagy kommunista filmek, de kemény vonalas Tehát a magyar filmokban ott van minden egyes náci propaganda film, ami valaha jött, még azok is, amik nincsenek fel a neten, mert a youtube leszedné őket. Jaj igen, á, oké, rendben, értem, Dernier kombat. De a Dernier Combat-ot azt, azt kiadták magyarul, azt én láttam tévébe. Utolsó nő azt hiszem, ez a címe. Egyébként, hogy milyen piszok nehéz volt annak idején, egyszer fejembe vettem, hogyha ha be van tiltva. Utolsó harc, ki... igen, igen. jó film. És hogy Riefenstahl, meg mennyire jó fotósság képezte át magát később Afrikában, ahol uh -huh. kölest asztott a kis gyerekeknek, uh -huh. akkor csak meg kéne nézni, hogy hogy az diadala az milyen. Egyébként az akaratdiadalát el... ott meg lehet nézni. Egyébként Ura, szerintem lehet tölteni. Nagy nehezen ledécéztem egyébként annak uh -huh. idején. Uh -huh. 15-6-7-8 éve uh, volt ez, de uh -huh. nem volt egyszerű beszerezni. Uh -huh. És aztán az ember nézi azt, ahogy ö, lovagló, nadrágos ö, férfiseggek vonulnak el előtte nagyon hosszan. Aha, Tehát, hogy ö, egyébként olyan szinten homoeratük is az egész film, hogy öröm nézni. De például aztán a szovjet háborús propaganda filmeket csak ott lehet megnézni gyakorlatilag. Tehát e, semmi alahívumban nincsenek, oda lehet menni, értük. E, nekem nincs olyan időm az életemben, hogy ilyet szervezzek. Tehát, egy ilyen eh, kultúrházas szobába kellett bevonulni, és nézni, régen örökmozgóba lehetett venni, Na de, visszakeveredve az örökmozgóhoz, a a fia eh, eh, beszélt a film előtt és utána, hogy jól eh, emlékszem. Nagyon fontos része az emlékemnek, hogy mit csinált a mester fia egész végig, miközben beszélt előtte, ment a film, és utána. Mi az a speciális dolog, amit ma már elképzelhetetlen? De azt hiszem, hogy ez is igen, cigizett. Pontosan, végig cigizte basszus az egészet. Tehát, ugye a japánoknál ez tök rendben van. Nálunk, nálunk, én nem emlékszem utána, mikor gyűjtött az valaki rámozóban. Ő viszont végig. Tehát a, tudjátok, amikor egy füst már megül a, a elején a, a filmnek, mert elsősorban ült az ember, néha kiment, mert már unta a filmet. De az, végig cigizte az egészet, szerintem három doboz elment. De hogy utána. Megosztotta a Manga titkait a kedves közönséggel, és én életem eddig legjobb előadását kaphattam ezáltal. A három titkot szeretnék most elmondani. Ugye ez a CGI idézte meg bennem ezt a, a mondatot, hogy azt mondta, hogy a Tezuka volt az egyik első, aki, aki ezt a anime stílus, ez a bocsát nem a maga titkai, aki az anime stílus létrehozta, és a védjegyeit megalkotta. És az anime védjegyeit milyen külső körülmény alakíthatta ki? Erről meséltem már korábban? Nem még. Na, mit gondoltak? Mik voltak a legritikusabb külső körülmények? Milyen jellegű külső körülményről beszélünk? az ez a, a nem volt elég film, az nagyon édes, ugye az az Eisensteinről mondták, hogy azért találta fel a vágást, mert az első típusú vágásokat, mert az első világháborúban a németektől zsákmányról, rövid filmteket csak maradtak, csak meg neki, és akkor valahogyan meg kellett oldani a jeleneteket, és akkor így lett a vágás. Nem volt elég ceruza, mind a kettő volt, film is volt, ceruza is volt, valami másból volt baromére a még pedig abból hogy a japán TV az borzasztóan kínosan ügyelt arra, hogy minden pontosan belegyen tartva, és ha ők azt ígérték, nem is a színészek, azt ígérték, hogy itt hetente lesz egy része a sorozatnak, akkor azt aljas módon meg kellett rajzolni minden hétre. Tehát nem lehetett kúszni, csúszni bele, és rendszeresen úgy rendelték meg a sorozatokat, hogy jó, akkor itt van erre a megrendelés, három hét múlva kezdünk, és utána hetente, ahogy gyártjátok, nyomjuk be a részeket egymás után. Na most nincs akkor a stúdiód, hogy számítógép nélkül. E, ugye a, azt mondta, azt hiszem, a, e, a akinek van most egy dokumentumfilmje, hogyha valakit érdekel, a japán állami tévén van egy négy dokumentumfilm, hogy ő hogyan csinál filmet. És ő úgy, abban hangzik el, hogy egy nap alatt egy másodpercet tudnak megcsinálni. A Miyazaki stúdió a filmből. De ezt néha kicsit túlhúzzák, és egy nap alatt megcsinálnak tíz, tíz másodpercet. Igen, az. köszönöm. És kiváló, kiváló nézni való. Tehát az egyik legjobb film, ami jelenleg van, de hát én elfogult vagyok. Na de az volt, hogy gyakorlatilag hetente kellett részeket kiadni rajzfilmekből, és elkezdtek olyan, olyan megoldásokat használni, ahol spóroltak megrajzolni való anyagot. És az egyik ilyen, hogy a mindenféle mozgásokból kihagyták a lépéseket, és ezért van az, hogy animében a labda például úgy megy, hogy nem végig éppen, hanem csak így mutatják, hogy három állás van a labdának, vagy ilyen az, amikor tudjátok, amiben valakinek kínos valami, és akkor így így, így így csinál, és megjelenik rajta mondjuk egy hatalmas izottságcsepp, és az ilyen nagyon lassan megy lefelé, mert ezt meg lehetett rajzolni a 24 helyet három frémből például, és akkor ilyenekből, vagy század felsorolt a fickó, hogy milyen trükkökkel csalnak animékben, hogy, hogy sokkal gyorsabb legyen a a, a gyártás. Tehát tulajdonképpen a, ezek nagyon szorgalmas emberek voltak, de ilyen gyorsan ők sem tudtak rajzolni, ezért belehozták ezeket az elemeket, és itt van az, hogy nem mindegy, hogy milyen részletes egy figura, ezért ilyen gyerek ilyen egyszerűek a anime karakterek is, mert gyorsan kellett rajzolni őket, nagyon. Azt hiszem a Wolf Rain sorozatban volt az, hogy annyira megcsúsztak a dolgokkal, hogy valahol a közepe vége, kétharmozatáján beiktattak három darab flashback részt. És az annyira sok volt egy mester három darab flashback, hogy a stúdió is elszégyelte magát, és legyártotta a végére plusz három rész, hogy akkor fejezzük be a tisztességgel a történetet. Aha. Szép, ez nagyon szép. Ö, van az a határidő, amit nem lehet teljesíteni jelleggel. Jó. Na, ez volt Úgy... a nime kitekintés. Én tovább mennék a bevásárlással, mert Aha, itt kiderül az, Jó. Hogy egy... Egy megfelelő luxus áruházban tulajdonképpen lehet teljes CPU-t vásárolni. úgy érzi, hogy ehhez a sminkezés, ehhez a frizurához alulöltözött kész, úgyhogy bemegy és úgy vásárolgat, mint hogyha és New olvasnánk. Plusz hihetetlen módon le van írva and a laptop in a graphite-colored hip-hugging piece of ergonomic body luggage with a single white strap that passes diagonally between her breasts and lends the sweater a little help that way. Ennyire hosszan leírni a teenager korónak ezt az egyvállas uh, hátrasimuló Ez Pontosan az. Pontosan az. És ez a következő mondat, a cpu státuszba konvertálást, azaz a márkajelzések gondos eltávolítását a 8. emeleten egy Muji üzlet rövid erő osztályán ejtette meg. A váltáskán figyelő, egészen apró címkek kivételével, melyen mindössze ennyi áll, legage label. <gül> ez gyönyörű, ez örök kínai. Ezzel talán még képes lesz együtt élni valahogy, valószínűleg. Igen, igen, igen, igen, igen. És akkor most jön egy gyönyörű. gyönyörű uh, Felül a kérdés, miért nem a Mujiba ment be ruhát vásárolni? Igen, ez is jó kérdés. Alul öltözte volna a vizuráját. Uh -huh, igen. Az utat oldalán felfedezett kávézot, hm? én azt gondolom egyébként hogy a mugya az logó nélkül rend. Uh -huh. Kurva nehéz megcsinálni, hogy valami logó nélkül legyen, de ha meggondolod, az IKEA a lakasztalra ránézel, akkor, akkor arról tudod, hogy ike a van anélkül, végül. hogy bárhol látható mondan lenne, hogy a őzik található. És így meg tudom mondani, hogy mik a sírus de hogy a Muji-ban ez a nagyfő. hogy én ránézek egy, egy, egy Muji-társára, vagy egy Muji-ingre, és azt tudom, hogy a Muji, anélkül, hogy egy darab lenne meg. Igen, de hogy ez a, a, a japán belpiacos átlagtermék igazából. Uh -huh. Nem, nem. A muji van, van egy csomó készítő, tehát hogy, hogy, hogy ez a, persze lekuppintható, és a kínaiak biztos le is kupintják, bár a kínaiak a saját helyiket nem bírják teljesítve lekuppintani. Uh -huh. uh, tehát nem csak kiniul és angolul sem tudnak el az a nagyon vicces, hogy onnan ismert a hamis, tehát hogy ki van belőle hagyó egy vesző. De hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a, a muzzi egyébként a, a nézetes vallás kell figyelni. Tehát az, ahogy, ahogy ilyen nézetes vallási jelek vannak benne, az árujelek. És hogy és, és, és, és, és, és, és, és, pont erről beszélgetünk a magyar ló Krisennyi Facebook csoportjában, hogy létezik -e arcsulat arculat logó nélkül, és brutálisan létezik arculat. Ez létezik így van, ez így van. Abszolút létezik arculat logó nélkül. Jó, akkor a következő kérdés, hogy létezik-e logofóbia logó nélkül? Aha. Uh -huh. Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. És a logofóbián van, vagy mákofóbián? Márkofóbia. Neki mákofóbiája Márk... van. De Nem logó... logofóbiája van. De logók uh -huh. Tehát, hogy. Így van, így van. Márkofóbia. Tehát olyan márkofóbiája van, amit logók is állokolhatnak. Sőt, leginkább azok, Tehát nem azt mondja, hogy izén, hogy a burberry mintára allergiás, pedig a burberry mintát tényleg szélelembe észre lehet venni, hanem arra, hogyha meglát egy Tommy hilfiger ezért piros-fehér logót, akkor kikészül. Na, jutünk a Hello Amire fél óránk van. Van érdekes, mert a írt egy nagyon jó sztorit a legi Starlitz szériában, Bruce Sterling, de ez tényleg Igen. Ehhez pedig át kell küzdenünk magunkat egy, egy Starbucks klónon, ami skandinávnak tűnő berendezéssel van megáldva. Egész pontosan azt írja, hogy az utca túloldán felfedez egy kávézót, egy kétemlőttes Starbucks klon. t Adabént szinte vágni lehet a füstöt, a vendégek egyik cigarettáról a másikra gyújtanak. Rendben tehát pampa -pam, pam, pam, pam, az ablakok előtt végigfutó skandináv stílusú sápa fa mögé telepszik, stb. Stb. stb. stb. És akkor itt ugye e, megnyitja a KKK-t, itt egy fontos szempont, hogy 10 perc koncentrált figyelel meghozza a gyümölcsét, a KKK-en megnyit a képen a vezeték nélküli jól szuperáll, tehát itt wifi-re csatlakozik. Igen. Ami 10 perc munka, a wifi csatlakozás. Hát emlékezz a Bézsvűvűnek a megbízhatósággal, ezt még is tudom hinni, bár biztos le volt uh. erre, vagy valami. Később pedig a JDM néven ismert csodában fut bele, hogy kinéz az uh -huh. ablakon. Uh -huh. Nem tudom, ez nektek mennyire van meg, ez a japán belső belsőpiacas autókiránti rajongás, mielőtt szét nem rohadnak persze a fenébe. Uh -huh. De hogy megfigyeli azt, hogy más alakúak, más formájúak, más kinézetűek itt a, a kocsik. Amióta egyébként internet van, és ott minden ürült megtalálja az ő barátait, azóta erről fórumokat és blogokat és Facebook csoportokat írtak tele, hogy a, a melyik belső piacos autónak a milyen verziójának, ahogyan ebből Európába viszonylag kevés jut be, de vannak izgalmas dolgok. Ha más nem, akkor előkeresek gyorsan egy Nissan Cube videót, mert azt tudom, hogy egy darab van eladó az országban, hogy szokott lenni, és tesztelték a speedzónosok, ahol eleve az a riporter, akinek időnként vannak nagyon nagy tahóság, de nagyon remek gömöri akcentusban beszél végig, a gömöri tájszólásban. És valamikor elhangzik, amikor az egyik oldalt ablak van, a másik oldalt meg oda lehet bepattintani azt a tárolót, amiben izzókészlet, meg vontató kötel van, hogy ide néz, mint közismert, a szimmetria, a művészet halála. Uh -huh. És az autós videó, ez így elhangzik, azért nagyon hangos, hogy högni. Ez pedig uh -huh. egy izgalmasan bolond autó. Uh -huh. a... Ha kicsit továbbolvasunk, arany, arany jön szembe, ugye a különös járművek, ezüstsobogók bukkan fel a távolban, a, mot a motoroson tükröződő ez ezüstmetál bukósisak, és egy M1951-es Sokjás katonai anorák van. A hátán akár valami céltábla, ott díszileg a piros-fehér-kék, Raf felséggel. Épp ilyen kabátot látott azon a reggelen, a szohóban, egy divatüzet kirakatában, a bluntest találkozó előtt. Nem is ő lenne, ha nem emlékezne ilyen apró részletekre. Ez a kobormén például egy brit katonai szimbólum, mert a háború után néhány új tartalommal töltöttek meg, merőben új kontextusba helyezték, kultúrákon átívelő, távoli visszhang lett a motoros minden esetben jól választott. Az 51-es, Anorák az igazi. Olyan, olyan részlet ez, ami csak Gibsonnál tud lenni, tényleg. Tehát. Pláne, hogy igazából amit körbeír, azok a, a modok, Igen. akik a rockerekkel háborúztak a Britanniájában, Igen. ahol a rockerek nagy darab autókkal jártak, a modok pedig kicsi, egy, darab, egy millió izével visszapilom, hogy feldíszített uh, robogókkal. Erről szól egyébként a Quadrofinia nevű film. Ahova, amit mindjárt be is linkelem, mondjuk az éjét, a vikiét. Uh, lényegében ezt a, az esztétikát lehet megfigyelni, illetve ezt a szembenállást benne. Amúgy egy tök jó film. Uh -huh. Nem láttam, nem hallottam róla. Mindenesetre Öl. már a plakát, plakátja önmagában nagyon erős. Az iFet láttad, azzal egykorú KB? Igen, igen, látom az a esztetikáján. Azt minden minde, mindenkinek színhaja van. Ő sőt, szerepel is benne. A, az ifaz megézi, az Ifaz meg, if meg kafér részre Valóban más. szerepel benne. Lárvítes. <laughs> Hát ez délőrű. Még szerepel is benne döbbenet. Én azt hiszem, ezt láttam. Na mindegy, furcsa, le. E és akkor e nekem nincs elógíték, aláhúzza sem olyan, amiért érdemes lenne megállni, e mert hogy... Hm? Tovább folytatódik a Parka Boy szál. És hát igazából az sem ennyi, itt ez a, ez a fejezet és egyszer csak megérkezünk a Hello Kitty-hez. Igen. Különben is hogy lehet az, tűnődik el egy végtelenbe vesző Hello Kitty stand közepén, hogy a Japánban látott dolgok nem indítják el benne a megszokott pánikramot, és nem váltják ki a kacsamantra reflexet. Az igazat megvalóan fogalma sincs. Egyszerűen hidegen hagyják és kész. Még a Kogepan is, az ostoba képű homonkulusz, aminek a neve emlékei szerint odaégett pirítost jelent, ez tényleg így van. A Kogepán végtelenbe vesző polcsorai rögtön a Hello Kitty mögött, balra, azzal a fajta a marketing vannak tömve, amely sosem sikerült egészen a Hello Kitty digitális dimenzióba emelkedniük. Az ember vásárolt Kogepán elszint, hűtőmeges torlat ellen fésült, hajkefét, tűzögépettől származó tartódobozt, hátizsákot, karórált, karórát, hústartófigurákat. A Kogepán mögött, pedig a depressziós, kicsontozott pandának és kölkeinek a terül el. Ezt az, egész, ezt az egész gyülekezet a sok üres marketingfogásban legkevésbé sem éritálja a Na most, e, e, itt nyilván arról van szó, hogy a, e, e, lejegyzetelte, hogy mi van a boltban a Gibson, és nekünk így visszaadja egy-az egyben, én ezekre mind kerestem, és valóban egy, egy csont nélküli panda és a kogepám pedig valami, amit szerintem egyáltalán nem jutott el Magyarországra. Tehát nekem nem is kell kitönni a pámból. Most már meg kell kerestem, hogy tényleg ezt, ezzel én sem találkoztam, pedig hát úgy tűnik, hogy eléggé. Hát ez nagyon, ez nagyon ott van. Eléggé. Le tenni a linket, és ez tényleg egy oda éget, pirítós, tehát nem más. Itt egy nagyon, ó, nagy... oh, oh, oh, igen, egy nagyon nagy kép, azt például jó lesz ide, remélem megnyílik a Vice-ról. Emeltem ki egészen a módszerekkel. Az emlegetett történet egyébként a Sterling, azt hiszem a harmadik legi Starlitz story, nem pontosan tudom mi a címe, ami arról szól, hogy rájön arra ez a, a tipikus balkáni nyerészkedő csávó, aki aki 89-ben a szovjetektől tankot meg benzint, meg vesz, 2000-ben pedig lánybandát próbál eladni közel keletre, mert ott még el lehet adni egy évig, hogy azt hiszem a múminok talán nagyot fután, futnának Japánban, a kínai másolat az már, az már bent van az országban. Tehát, hogyha ő ér először oda a finn jogtulajdonoshoz, és veszi meg a japán terjesztés jogát, akkor a kínaiakat még le tudja nyomni, hamisítás miatt, és akkor, akkor azt a másodpercet, amíg Japánban menő a mumin azt, azt le lehet aratni. Aha. Na é. hát ennek a kogepan így nem volt szerintem európai verzió, hogy senki nem jött rá arra, hogy ezt itt el lehetne adni, Aha. bár lehet, hogy nem is. Hát nem is, ez egy tényleg egy odaéget pirítós, tehát ez nem nehéz máshogy mondani. Az a, az a figura egy odaéget pirítós. Ja, itt látszik a képen is, hogy különböző oldai szintjei vannak. Közben megtaláltam a, a, a leghülyebb videót, a legfúrcsebb videót, amit, amivel találkoztam szerintem a héten. Uh, mindjárt megpróbálom kipofozni ebből az oldából a, a linket. Az volt, hogy uh, chanel viselve slime-ot nyomkodni ASMR. Wow. Vájszám vannak furcsa dolgok. Nem sikélt kipofázni egyébként. Most már más próbál rám sem ajánlgatni. Így jártunk. Uh -huh. no. Igen, csukáshoz teljesen. Igen. Hamarok lennének festétű Pontosan, pontosan, ez, ez egy jó meglátás. Aki nyilván a nyolcansokból még masszekolt, most viszont már jól menő fényező műhely vezet. Igen, igen, igen. Uh, Na. Mertünk egy igen? ponton ugranék még meg, vagy akadnék még meg. Az Hány. első igazán jó parkaboly mondat. Uh -huh. Ami konkrétan mókás. Amikor amikor megpróbálja megtudni, hogy mennyi az idő uh, Japánban, amire visszakérdezt Casey, hogy inkább azt kérdezt, hogy milyen napon van és sírjál. És erre azt mondja, hogy hát, uh, derüljön meg én most már olyanok vagyunk, mint azok a, a Mars Rover vezetők, uh, virtuális jetlegünk van. Uh -huh. Eleve visszatérő momentum a jetleg, de tényleg ez a, a magukat valakinek hazudva a japán idő szerint egy japán giket próbálnak elcsábítani, hogy kiadjon nekik amúgy egy, egy, egy közel teljesen érdektelen információt. Uh, az ilyen, és, uh, és volt egy másik dolog, ami ilyen generációs élmény volt azoknak, akik benne voltak, és ugyanezt a virtuális jetleget hozta. A, aki játszott innen World of Warcraft, én, hála jó Istennek nem, az milyen szerveren tette, milyen időzóna szerint. Uh -huh. Hát uh, ez, ez egy... akkor ébren lenni, amikor az amerikai nem kellett, ugyanis a következő az eljárás. Én nem valdon francoft játszottam, hanem Arary Online-t, ami egy sokkal nagyobb játék volt, és a következő volt az eljárás. Mi magyarok megközelítőleg 300-al lehettünk a játékban, és ennek megfelelően, de lehet, hogy többen, egy elég nagy gildünk volt, és egy nagy bányát birtokoltunk. Ez a bánya úgy néz ki, hogy rengeteg osztop egymás között, amik össze vannak kötve fényes vonalakkal, és ha egy ilyen bányát megtámadtak, az megközelítőleg 8 óra alatt tudták elfoglalni, és hogyha nem, nem mentünk oda megvédeni, akkor egyik legértékesebb bánya volt a szerveren, ugye annak a játéknak három szerver volt, ez fontos, tehát világjáték volt, és a szerverenként egy százal ember lehetett, és uh, akkor elvesztettük volna. Úgyhogy tudjátok, mi csináltunk? Uh, én ismerem a sztorit. Ja, jó. oké, okay, egyik legcyberpunkak sztorim, a következőt tettük mi, kedves emberek! Egy Los Angeles-i Rostoffári közösséggel és egy Sietlőben élő vietnámi bevándorlókból álló közösséggel leszzerződtünk, hogy ők védik amerikai idő szerint napközben a bányát, és mi meg éjszaka védjük az övéiket. és hát ők tulajdonképpen betársultak hozzánk. És tudjátok, mit csináltak ezek a jó emberek, hogyha megtámadtak minket éjszaka? Mert azért ők összesen voltak, pontosan, fölhívtak minket telefonon. Valódi telefonon, és mi fölhívtük egymást telefonon, hogy belépjünk a játékba, és mindenki, mindenhol belépjen, és visszamerje azokat a nyomorult kínaiakat. Vagy akárkik is voltak éppen. Ez a hogy Jaman, the mind is under attack. Gyakorlatilag ez történt. És a... Los Angeles a közösségben, gyakorlatilag mindenkit így is hívtak, hogy ilyen Yamán, meg Holy Man, meg mit tudom én, meg, voltak ilyen nagyon hosszú nevek, hogy I am his revelation, meg, meg ilyenek. Ganját értékes tettek, és PC-ket toltak össze valahol egy ilyen műhelyben, és ne, ők voltak a mi egyik védőnk. A, arra emlékszem, hogy a, egyikünk ki is ment hozzájuk, és nagyon jó buddhisztak, ő nem a Los Angeles-i ment, hanem a, a vietnami közösséghez. Emlékszem, hogy a Vietnami közösségnek a vezetője az egy, az egy bartender volt, szóval mondják magyarul, Kocsmáros. Kocsmáros, 28 éves volt, és 6 évet töltött már börtönben, igen, pultos, 6 évet töltött már börtönben. Ővel emlékszem emberülésért, vagy emberülésség kísérletért. És hát kemény az élet. Na. És, és még egy dologra emlékszem világosan, két dologra abban a játékból. Az egyik, hogy volt egy majd nagyon nagy ilyen szociális élet volt, volt egy fővezére a mi szerverünknek, a, a lázadóknak. Volt egy lázadóknak, aki Angliában élt, és őt is meglátogatták a haverjaim, tehát kimentek hozzá, és ő pék volt. És gyakorlatilag napi 24 órában benn volt a játékban, mert neki a péksége abban merült ki, ez 2000 környékén volt, hogy egy sort kellett felügyelnie, ahol a kuraszanok folyamatosan haladtak a sütők felé, és valakik lepakolták, ő neki nem kellett ezekben részt vennie, neki csak néznie kellett, hogy minden lámpa zöld, és akkor a kuraszanok jó irányba, jó sebességgel haladnak, és tudod foglalkozni azzal, hogy föntartsa a, a világuralmát a energia online -ban. E, illetve a másik, hogy e, volt egy srác, aki egyszer szóba került, mert minden szóba kerül ilyen játékokba, szóba került a fizikai erőszak, mint olyan. És e, igen, tíz is nominal, yes. E, szóval az egyik az ez norvég játék volt, sok norvég játszott vele. És, e, és ha egyik srác az mondta, hogy ő, ő mindig benne volt gyakorlatilag, nem tudtál olyan percet találni, amikor őt nem lehetett volna hívni, és beszélgetni vele, vagy segítséget kérni, és mondta, hogy ő alapvetően évente, évente egyszer dolgozik, négy hetet, az a kötelező munkája, illetve igény szerint. Mi, mi lehet az munka, ahol évente négy hetet kell dolgozni? Ja, akkor, akkor nem volt netnél, tehát akkor el kellett mennie, és utána Tél igény szerint... Hát, Térapó, nagyon édes, nagyon édes. Hát Bencek már közelebb van hozzá, hát, ha csak katona lett volna. Olajkút? Olajkútvédelem? Nem, nem olajkútvédelem, nem katona volt. Különleges egységnél volt a svatnál. Tehát ő, ő, ő terörista volt, hogyha valami történt, akkor ők mentek oda német fegyverekkel lelöldözni a teröristákat, illetve egyszer el kellett egy hónapos ilyen túlérő túrára, Amúgy nem volt teljesen mindig online, mert hogy a semmi közepén lakott, és néha kiment fát vágni, vagy elejteni a rész szarvast. Ez ilyen hihetetlennek hangzik, de még képekkel is <gül> Alátámasztotta ezt a történetet, nagyon true art volt, illetve az volt az a játék, ami annyira bonyolult volt, de annyira, annyira bonyolult, hogy kimentél a város főterére, ahol megközelítek, egy 6 ember áldogált éppen, hogy eladja a portékáját, vagy elmenjen a küldetése közösen, és elkiáltottad magad, az implantjaimat szeretném megcsináltatni, egymilliót fizetek érte, és lehetőleg mérnök és német mérnök jöjjön. Mert egyszerűen csak német országból származó mérnök beáltású emberek tudták megcsinálni azt a bonyolultságú számítást, amihoz kellett, hogy implantáltak a karakteredet. Ez körülbelül egy ilyen hát 500 változó múlott, hogy, hogy hogyan tudod implantálni, és ráadásul mindez térbelileg is egymástól távol volt. Eh, imádtam névet vérnökökkel csináltatni az implantációt. <gül> ez önmagában cyberpunk egyébként. Igen, az, az. Az, az volt egyébként a legszájbarú páncabb játék. Nagy kár érte, hogy már nincsen. Ha jól tudom, nincsen. Már meg is nézem. Még emlékszem a kódomra, de ez 20 évvel ezelőtt volt. Análljó online, hagyjál most. Döbbenetes, ez még van. Félye pár hónap előtt még a Teveklub is volt. Uh -huh. És nem tudom, hogy múltkor, amikor rákerestem. 2001-ben csak... jött ki. Szerverleállást kaptam el. Azt írja, valami a prezent. 2004 óta prezent van már. Uh -huh. Ez durva. Jelentem hú működik. Uh -huh. És Bill Clinton a legeslegelső teve uh -huh. egyes sorszámmal 31.559 ponttal, uh -huh. mire itt rangban működik? Linket, linket! Hát ha ezt nem találd meg fejből. Uh -huh. De máshol voltam éppen, na. Azt mondják, tényleg itt van, itt van a Teveklub, akkor múltkor csak valami hiba miatt. Igen, Volt. illetve ami, ami meg régi kereskedelmi internetből fent van, az a csodálatos Space Jamnek a weboldala. Mindenki hozza be, lehetőleg HD monitoron. A monitor közepén fogjátok megtalálni a weboldalt. Egy kicsit visszatérve a Teveklubra, hogyha rámentek arra, akkor azt látjátok, hogy éppen kubut kortyolgat, ha nálatok is az látszik. Móva, ez megvan már Na, hát ez megmárkázódott, tehát valamilyen formában a kubu fölkarolhatta ezek szerint. Ez a szuperteve most éppen kubut kortyolgat. Szeretnék ezzel visszautalni egy másik élményemre, ha már itt vagyunk, és ilyen sokan vagyunk egy helyen. Bizonyára többen is, akik a hallgatóink, tudják, hogy a társasjátékok nem teljesen idegenek tőlünk, tőlem különösen nem. Társasjátékokkal jelentős viszonytápolunk és volt egy olyan időszaka a világeretemnek, amikor kevésbé foglalkoztam társasjátékokkal, ez egész pontosan mondjuk a 1993 és 2006 közötti, igen, és 2006 közötti időszak volt. Tehát amikor így, amikor így más volt. Akkor nem volt ilyen érmény játék, és volt egy olyan játék, amit így elár volt ez idő alatt, tehát mondom, 93-tól 2013 év alatt, egy játék, ami mindenek számára meghatározó volt. Vajon melyik ez a játék? Gazdálkodj okossa. Ez a gazdálkodj okossa. A borodta egy borodta picit... újat nem? Na várj, ide fog kiakalni az történet. Ma már sok verziója van, viszont egyszer azt gondoltam a srácokkal, akikből azt most senki nincs itt benne a hívásban, de többeket ismerhetitek esetleg. Azt gondoltam a srácokkal, a lányokkal, hogy milyen jó lenne poénból egyet gazdálkodjokosan hozni. Elmentünk akkor talán Tesco-ba, de lehet, hogy kora volt, ami ma már nincsen, és vettünk egy gazdálkodjokosat. Hát most kapaszkodja meg újra mindenki, hogy mi volt abban a gazdálkodjokosanban, ugyanis fölmárkázás este forgott fön. Ádám, azért bologatsz, mert tudod? Monopoli? Nem, nem, ez teljesen gazdálkodjokosan volt, csak megjelent benne egy vagy több márka, igazából több márka jelent meg benne, és mi lehetett az a márka, ami megjelent? A Hát okosomban. Uh, a Első körben banknak adnám el az összes hitelterméket. Aha, OTP bank volt benne, ez már talált, de nem ő volt a márka. Az OTP bankra frissítették a bankot. Aha, média Márka. Hát a lakás, lakás rakom össze. Volt benne Ikea is, de nem volt a underlying nagy üzenet. Pár kártyát uh. kellett és néhány mezőt is. Fundamental lenne az alapja, amire upgrade uh -huh. amit upgrade eltek Az a útépére. helyzet, hogy sajnos nektek mind sokkal nagyobb fantáziátok vannak, mint egy átlag Multinak, vagy átlag magyar cégnek. Ennél egy sokkal ravaszabb csapat mászott rá az egész gazdálkodosanra. Lehet, hogy még megtalálnám a dobozt, vagy még lehet kapni valahol. Egy, tudom, hogy hol lehetne biztosan utána menni, csak hogy én nem fogok elmenni. De vajon magyar Magyar hát, nekik sem volt ennyi fantáziájuk, de sokkal cyberpunkabb és sokkal fontosabb e, csapatot keresünk. Van-e benne párt? Langyos. Kezd langyos lenni a dolog. E, nem párt, de langyos már. Hmm. Fidelitas. E, hűvösödik. Hát a klub, hát klub, bárcsak klub lenne. Ennél rosszabb a helyzet, emberek. Vallás? Talált, köszönöm szépen. Köszönöm, András. Telibe találtad a vallást. Hídgyüli? Hídgyülekezete, így van. Ez egy hídgyűlis. Hídgyüli is gazdálkodókosan volt. Tulajdonképpen az összes szerentikártsa és az összes ilyen speciális mező arra ment ki, hogyha nem válsz hídgyűlissé, akkor valamire nem fogadni fejezni ezt a játékot. Zsíjes. Megtalált negem, ah, hozt, igen. Hozt, tehát... Hoztam én is közben egy képet, meghoztam. Tehát... tehát azt tudjuk, hogy, hogy felszokták márkázni a Monopoly-t. Meg most már a múltkor láttam Monopoly hazudósad is, amit nem értem, mert eddig is így játszottuk, nem? Tehát. Tehát. Tehát. Tehát. De a, a Fortnite Monopoly az így mi? és megnéztem a hátoldalát a dolognak, nyilván az is, a játék pályájának az ismert helyszíneit lehet megvásárolni, és lépkedsz körbe a ismert hősökkel. Ez a, itt döbbentem rá arra, hogy ez a játék a bütös életben soha nem fog kihalni. Aha, ez így van. így van. Ha kell, akkor mosópor márkákkal élős ködve, de a csótányok ezzel fognak játszani az atomháború után. A ez a minőségét ugye... is mutatja a játék. Igen, ]nek. igen. Monopoly, ugye Én végtelen plusz egy, így. igen, igen, igen ezt kínálható. Végtelen plusz egy van. Most itt csak a rákeresve a Pokémon, a Warcraft, a Mario, a, a Simpsons és a, mit tudom, National Park Monopoly. Külön felhívnám figyelmet, hogy az Anti-Monopolik is egy műfaj, Illetve legközelebb, ha nem felejtem el, akkor a Monopoly-val fogjuk kezdeni. Majd a Monopoly-nak története van, hogy mi lett, hogy lett az, ami. Minden esetre. Hát azonban nem antimond kell gyűjteni, hanem ugye az van a antikapitali, mint játék, meg van a Corruptivity, mint játék, és van az antimonopoli. Ezek mind, mind különböző fajok, de e, tudjátok, amit Megpróbálom megkeresni a hídgyűlis gazdálkodókosat, mert szerintem a szüleimnél van, és csak be kell egy kicsit a raktárba, és ki fog dőlni belőle. E, tényleg annyira, hogy hídgyűlis takkönyv is van a jezében, a dobozban. Tehát e, e, nekik e, egyébként klasszikus, e, klasszikus e, e, okos gyerekek, tehát tudták, hogy erre rá lehet úszni, megtették a OTP-nek, majd a nem tudom, futóventarak nem volt egy esze. Én közben rákeresek arra, hogy melyik volt az a gazda e, társas ami olyan volt, mint a, a gazdák, hogy okosan, de konkrétan parasztokkal kellett benne csinálni Aha. valamit, és nagyon szor ezek voltak benne. Aztán szóval, olyanok megvettem egy cikkhez, hogy kipróbáljuk. És ami egészen biztos, hogy ez nem a tanyáz stratégi társasjáték, ami létezik, és nem is az erdőgazda társasjáték, ami szintén létezik, hanem valami harmadik. Aha. A, a, a, a, van a Monopoly for az, de múltkor a game Monopoly, gyönyörű, a, de múltkor egy játékboltban a női monopolit t meg, ami, eh, ami egy ilyen egyetemi gender vonalal nyomul. Eh, például van benne eh, női vállalkozó Kell <gél> vásárolni. Monopoly Tool Who. Game Monopoly. Van itt minden. Aha. Hát ezek balondok. Firefly Monopoly. Tessék? Ezeket így mixen, mert semmi Uh -huh. ugyanis, ugyanis körbeért a világegyetem emberek most azonnal, mindenki dobja el azt, ami a van, mert van olyan monopoli, amit Takashi Murakami illusztrált, ugye az a japán művész, aki a bigend való találkozáskor a Triptihon csinálta a, a, a, a bárban, ahol a készel találkozik. Úgyhogy valóban körbeértük, ez nagyon jó végszó mára. Egy percünk felé, nekem el kell rahannom kirándulni a gyerekekkel. Ma sem postoljuk be azt a negyed órát, de Attila beszámolót tarthat arra, hogy leléptem, hogy hogy állunk azzal, hogy, hogy személyesen is találkozzunk egy adott pillanatban. Pár hét. Pár hét. Egyébként én most javasolnék egy erős hogy hívják, ott, uh -huh. egy erős görzen állt, mert uh -huh. oda lehet gyermeket hozni, akik uh -huh. időnként meg fognak téged akasztani uh -huh. abban, hogy nyugodtan így ad a gyömbéredet. Uh -huh. Ellenben utána hátha ha ugrálnak az ugrálós mi a uh -huh. bánaton? Trambulin, ez a szó, amit kerestem. Uh -huh. Na, akkor zárjuk a dolgot, és én elkezdem kiexportálni a felvételt. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten folytatjuk, aztán egyszer csak személyesen is. Lehetőleg akkor, amikor nem 130% pára tartanom a nevegőben, de én már száznak is örülnék. <há> Igen. Igen, ma nagyon meleg van. Bődületesen, sziasztok! <hállítás>